As-salamu ala Rasulullah, ala alihi wa sahabihi uman wala Allah në jalla wa'ala, fa në ndarojmë, dhe tëmë për të ndimë dhe faalë kërkojmë, nërsa allafdata dhe bëkimëtë Allah të qofri me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bë familët e shokët dhe të gjithatat që i ndijekin këtë rukë dhërëndirë në fundë të kësaj botë. Të nërën lëzër, këmi rritur të njarët e vitit nën të hijjretit dhe këmi thënë se Këj vetë ka qenë vetë i aktiviteteve dhe i nëgjarët të rëndësishme Dhe këj vetë dhe që fillan të përmbyllë mision e pegamerit sërëllahu a.s. Dhe të pare dhe imran edhe fundin e jetës e ti Nga nëgjarët të rëndësishme që ka ndonë në vitën e nonë të i gjirejtit është edhe organizimin e shkuarës në hax. Ngase me këtë tashmë ishte e lirë, ishte në duart e pejgamberit alayhisallatu wasallam dhe Muhamedit alayhisallatu wasallam vendosia të organizon shkuarën në hax. Edhe pse para aktivitë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëheqi në Itab ibn Usaid radhiyallahu taala anhu ka dërgoi disa njerëz më shkuan hax. Mirpo haxhi është bërë pa regula caktuara si kurse janë sëtë. Dhe me thonë, është bërë në formës si kurse ka që njërë më heret dhe pa ato pjesët të të të cusë dhe të rëndësishme që u bënë më vonë. Tashtë në vitin e nonë, për e gamberin sëse në prapë organizonë për më njërë pak më të madhe me shkun haqë, për prapë këse radhe nuk ka regula të cusë dhe ato që njëhen më vonë si regula të haqët. Përgambirësëm këtë radhë në krye të karavanit për hajgjë vendos Ebu Bekrin, radhjallahu të ala anë, dhe sa i vetë nuk shkan. Pre arsyrë pëse nuk ka shku përgambirësëm në hajgjë këtë vetë, djetarë ka përmerë në dy kryesorat. Shkaku i para është angazhimi i madhë i përgambirë të alejës të ratosa me fiset ndryshme arabe që vinin, për të bërë marrveshje me pejgamberin saum për panuar islamin në Ksomrad, dhe ky është një interes i madh në atku që nuk kishte mundësi me anën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe arsyeja e dytë që ka transmetime që ka përmend vetë pejgamberi alaihi salatu wasallam për zierja e njerëzën hax, mes besimtarëve dhe jo besimtarëve. Ngase atë nuk kishte rregulla, sikur të thashë që përcaktonin se kush lejohet me hyn çabë, kush nuk lejohet dhe si bëhet haxë këtu në rad. Dhe si kërëshështë e njohën haqjilirë, uh, më shrikët i dhujtarët do të thëtë, uh, kërë bënin haqjë, kështën edhe forma medvele të shfrenuar atë të kërës haqjë. Nga to e ishte edhe në mënë bërja haqjë, lakur e qëpa të esha. Nga se thonin, ne me këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i kët Daktor Pomia, daktëmuja Taha dhe këtë, këtë përzi nuk mund ta bante, nuk mund ta toleronte pejgamberi sallallahu alaihi dhe andaj thau me këtë shkoti në hax. Dikur duhet shkonte nga semike në duart e muslimanëve dhe gjithashtu të përzi me me pupujt që ishte rëndësishme për thirrjen dhe për misionin, andaj as nuk mund të lihej, po as nuk mund të shkonte pejgamberi sallallahu alaihi dhe andaj vendosi të dërgojë Ebubekrin radhiyallahu taala në krye të këtij misioni të rëndësishëm. Unis Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, në haqë dhe kur ka arrit në Dhul Hulejfa. Dhul Hulejfa është venë, dhe hajihu, Medinia, më në ku haqiju që vjen nga Medinja me ufut meke, aty i vesh i hramat, teshate, haqët dhe e bën njëtën për haqë, Dhul Hulejfa. Aty unë dale Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, dhe për të pëshuar dhe për të marrë rrugë më tutja, Ndërko zbretin ajetët e para të surës të ube Dhe ajetët e para të surës të ube Tashme përcaktonin një realitet të ri Të raportëve me idhujtarët Dhe këtu kishtë dhe disa regullat të haqjit Që kishtën të bënin me pjesmarësit në haqj Dhe disa qështë që kanë të bënë me raportin me idhujtarët Dhe nga këtu regullat ishte Se O edhanu min Allahi ila nasi jomën haqjil ekbar En Allahe beri unë Minen më shri kine vërë rasullu Dhe Allahu shpalë në këtë ditë haqit madhë Se aje është largë, distancuatë Allah Gjellewala Nga i dhujtarët Aje dhe i dhërguar i ti Dhe kjo të ashtë me që po të regonë se Filluin distancimet, përzirjet Në këtët ven janë të pamunshme, në ven të shajtë Gjithashtu të edhe Në këtë, në këtuajtet të paradësuset të ube Allahu Gjellewala përca këtën edhe Tash më mënyrë e ndërtimit të marrveshjeve. Nga së tashma i dëgjuar të kishin dy opsione. Opsioni i parë ishte që të shprehtonin dhe të bëjnë marrveshje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk mund të mbëjti çështja pa zgjidhur, apo nga së tashma po ndërtohet vani dhe po zgjerohet vani dhe duhet që të ketë raporta të qarta me ata që nuk kanë hyrë s'tan. Ose marrveshje me kushtet e pejgamberit alajhi wasallam, ose domthon sikur se Allah xhallahu te lloj përmend luftë ngase do të thotë nuk mund të toleroj tashmë që dikush në atë kuptim të të të të shqetëson pejgamberin te rrezikojnë mund të bëjësh aleanca prap kundër tij prandaj dhe duaj që kjo që të rregulloj që mund të vërtënd të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në punkt e tij të çiraptën prandaj kjo është e para e dyta Allah xhallahu ora në surën Tauba, Laimran se ata që kishin marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Domthon, fise saktuara. Domthon, pejgamberi sahasul i garanton se do ta përmbush mbartë me ta ditën nga fotës aktuar. E pas ti e ja fati do të shiko çësja pas saj se si do të bëhet ajo. Të gjitha këto rregulla që zbritën ishin tashmë të reja, dhe sigurisht që tash përcaktoi një realitet të ri të raportit me idhujtarët. Dhe në përzimë kundërshtar me kundërshtartë pejgamberit aleyhiselatu sallam. Dhe më që ishte kërcënues më shumë që të kuptohej në hax, që në hax të bwoshin të gjitha fiset Nuk është e përga më të ashtë mundësi, nuk është si të sëtë, apo me dalë në kanalë televizeve dhe, dhe me lemru qëndërim në, në ti, së është e mundëshme, ose me ndonjë uh, komunikantë format ndryshme, ndaj edhe shudzojë haqji për raset e ktila. Ato. Andaj ishin të bu nga gjitha venet dhe gjithashtë në haqjë, vishin i dhujtarën, nga shumë anë. Ata haqjë bënin, i përnë format e tyre. Dhe përrejnë që ata është me zbritë E Bubekri nuk i din të këtë rritë, nga si kështë njës i njësë për në haqë, pejgamberi s.a.s. e thiri Aliun, radiallahu të alanë, dhe i tha, dhe më honë, nisu dhe bashkan gjithu karavanit, dhe lemroj Ebubekrin që këtu lojme, këtu të rria të shpojnë në haqë. Dhe Aliun, radiallahu të alanë, në nëzitoj me brapë me shku me zënë karavanin dhe i zuri në rrugë. Posa e ka pa po Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anu alihun, i tha e emirun e me emur. A i dërguar të tjesht u dheqës apo u dheqër? Te di, ka madhëshin e Bu Bekrit. Se ka problem, a të ka qërë pejgambin I.S. u dheqës apo të ka dërguar i u dheqër? Tha bel me emur. Ta më ka dërguar i u dheqër, s'jamu në e u dheqër, se më thënë. Mirë po ka marë për të qështje. Dhe në shpegoj Ebu Bekrit për shfar bëhet fjallë. Kërshku në haqë, të ndërru lëzër, Ebu Bekri, radiallahu ta'le anhu, e kishtë dhe tyren që njerëtu a shpikon në disa regullat të haqë që nuk i kështë të njuhura. Nga si disa regullave që ushtuan, nërsa atë verzunin për fundim të, të haqë, si bëjt haqë e bëri pejgamberi sësën, në vitin e, e radhës, vitin e dhjetë të hijgjëritit. Nëse Ebu Bekri, unë bante firminerëzve, në mina, pas taj, më thonë, Uh, ditën e hudhës e, e gurëve Në meke U uf, friste për dëmonë reglët e haqit Fesë e kësë mirad Ndësa kur përfundante Bakri, Ali, radiallahu, a, radiallahu anhu, e Bubekri Alio radiallahu ta'ala anhu Kumton të njezët e tjërë Qe që farë kazbit Dhe tha Se i kam disa porosi nga Muhammedi Sallallahu alaihu sallem Dhe u atësiki Porosia porashtu thëmë se Nuk hynë gjennat Aj që nuk bëshën zotin don këjkse për aheretin. Pastaj them ka porositë pejgamberit sallallahu ciuthem se en la ya tu fan bil beyti ariyan. Pra sot nuk kosh veshje të çabe, nuk ka tawaf la kurrë, nuk ka patesha, më në fund kjo punë. Dhe gjithashtu ndaj që kumtoi është se ka porositë pejgamberit sallallahu ciuthem se që sot en la yadkhul annal beyt mushrik. Njeri i lutor pe sot nuk hyn kërcëpi. Më në fund, kjo është shtëpi e pastër. Kjo është shtëpia e njëshmërisë Allah xhallahu ala dhe këtu nuk kanë vend idujtarët. Ata që adhurojnë idhuj, domthonë nuk besojnë Zotin xhallahu ala si duhet, kjo është shtëpia e Zotit. Ngjeni për ju është shtëpi tjetër. Mirpo ju kanë shtëpi juën çabe nga se kjo është shtëpi e ndërtuar në njëshmëri. Dhe kjo shtëpi e ka ndërtuë Ibrahim i alayhis sallatu selam, baba i pejgamberit. Nëriu ti domon është e njëursi, ë uh, ë uh, barsi më besnik i besimit dhe i njëshmërisë Allah xhallahu ala. A ndaj njerëzit të përcaktuar në besim, në njëshmëri, në pasorti, në kulloshmëri, nuk mund që të tolerohet aty vend veprimet e pahijshme, do të thonë i dhujtore, bastëtinëshme që smoron nga se nuk e bënte Ivan. Ne kështu përgatitet mos më daha edhe ç çabe tashmë të marr një formë, tjetër një prezencë tjetër dhe një përgatitje përfundimtare për haxhin përfundimtar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne kështu përfundojë dhe Okhli Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu dhe vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi dhe selleme detyrat e rradha që do të lasin për tonë atë armën inshallah çfarë mund të marrim nga kjo nga kjo ngjarë do të thotë mund të marrëm dobi e parë që marrim është shikoni si pejgamberi sallallahu alaihi dhe selleme themon luqmar asnjë vendim pa argument pa shpallje kjo bija domthonjë është shtëpia e Zotit dhe njerëzit Din në atë ku Në forma të nëshme atore në Zotë Gjellewala po. po, ata ishën dhevim Ata ishën largë u së Allah Gjellewala po. Por me gjithat Me i përështu njerën nga shpija Zotit Me i përështu njerëzit Nga mundësia dhimi të Allah Gjellewala është e drejt ekskluzive e Allah Gjellewala Asku tjetër Ma dhja se pe i kamerit ta një sëratu sëratu Pa lejë në Zotë Gjellewala po. Andaj, pe i kamerë somë Nuk e ndëruni këtham gusë me çfarë të drejti thon njerëzë mosin çabë. Mirë, kthej i dëitor, po di tash ka buq këta. Kjo ka qenë pjesë e këtynë. Ai shek ka se ishte i kujdesëm, pegam të mos buzullum. Jo, por shaqo sot si njerëz. Jo, por shaqo, jo, ju jo, jo, i dëitor të short. Jo, me pun zitoin, me presu pifë, me presu piu të drejt, me çin deviem. Njërcë do të thon kanë mas fatime çakture me ta po pa të drejt, pa argument askosh nuk ka nuk ka asa kompetenca këtë merat e dëjtar la kurëç domthon format të shënuar atë forma lele forma don çop megjithat duhet argument për këtë me çka mëçi me çfarë bazi thonin njerëzit më sa din xhami me çfarë bazi më, me çfarë bazo shika kujdeset andaj në kohë që punë thjesht domi thonin njerëzit ti ti si musliman apo e ti si besimtar e ti si këto et të... me çfarë vetë do Kus t'ka mësu, kus t'ka thonë kështë më pobëtëm? A dhe du të pas kompetenca, me kohën, me pas argument, me pas dhije, me pas fakte I veç të kështu të me pobën e full Si është, ka dëviju filoni, ka rshitë filoni, ka shku filoni Kus t'ka thonë kështë më pobëtëm? A dhe në shikar pejgamës nështë i veprantëm E para, e dyta Peygamberi s.a.s. Nuk dëshërante që të kuptohesht në veprimet e ti si hakmarje apo e xhlur ve çopun e tashmë një herë po na jet piktorit do po po na hakmirus ja dogo sakmorja e kur er shpallja ata ishin mësuar dhe edhe idutorin nëse vje shpallja ajo prom bosoj andaj ka thon Allahu kësot dhe mbetet andaj nuk nuk murtëve prima hakmorse nuk murtëve prima ti acha domethon nuk ndërtuoshim mbi bazën e shpallës sikur se çka ka më herët on Gjesus e treta atër nga dobi që mund të marim këtë është se Shekon e pejga mërë në sëmë doonë Nëse ambientin nuk është i përstatë shumë Nëse ambientin nuk është i hishëm Nuk mund, nuk kështë e mundësi asë i badet me shkuat i me bofe I badet në qabe E lërë me me shku në pohën Me nejte, mu dëfryje, me, me bojt qefë e kësë mëronë është për shkak të prëzensës njerëzve për banë ku ka përzije mollë janë këptim, ato, si ku dasma, të kuptim çufshë ato sikurse bën ndasma të shfenuara ose forma asyre, badet, të tjera këtu më radh apo la kuricifat më shumë më shumë është zhveshje është zhveshje shfënë me këtu në formë ndeshme për shfarosje soj për privatësinë tësë për kurcë ai privatëd nuk është që të vjen atë ku kështa domthon formë e tjera të shfënimit elëma domthon ti atë që përshërtesia që nuk kanë lidhje me privatëd nuk kanë lidhje me mëdhrimën allah xhën më le vala Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndrojoi. ë ë e përcaktoi Ebu Bekrin për këtë detyrë të madhe, thonë. Dhe deri më tani ju kujtohet që sa arkemi shpjegou, ka pas, ka pas, domethënë ë detyrat mëja që pegamë son janë ka mësu sa habë bashë, thonë. Pasha mund këte ka caktu këte, ate ka caktu këte, apo kësë më radhe Mi po, nuk imi ndëgju në dyra të nëshka të rëndësishme që i ka caktu Ebu Bekri, apo Këse radhe Ebu Bekri Pse? Njën ka rësit mund tjetë, apo Parlej më ranëse, kjo është ai që dhëtë dhëtë dhëtë pas me jelën Se kjo është funi mu, apo Kjo është ekspedite e fundit Që sahabët e bëjnë Pa pejgambinin së alë sellem në kaqtë mos të madhe E ai E atë nuk kupton, onj kur sjamun, sikur she edhe krena më shpjegou, kur është na kur ishte pejgamberi sa në smuj në vdekjes, on, nuk mund të ngriten gazetati, imam te muslimanë bëri kë Ebubekrin. Ishte ishte të qartë. Pas këtë dërgoi Aliun radiallahu taala anhu, disa kalmor argument kan thon se kjo është shajse Aliu meriton tjet. Ato mos pati më çe kan duhet pasaj ndinin me këtë çështje. Mi bësh të qartë apo Bekr ibn Abi Amir ibn al-Mamur atë ka dërguar udhëheqës apo i dhëhej? Tha i udhëheqës. Domethën detyra e, e, e, e, e Aliut radhiyallahu taala nuk ishte udhëheqësja, ishte kumtimi i një lloj të caktuar. Dhe është traditë e arabëve se kur kumtohej, prihej marrëveshës ose çeshte qendrimi në marrëveshje. Këtë E kumton të i pari i fisit Ose ndonjë i autorizuar nga aj Dhe këtë rikull për e kam është me zbataj Përndaj, nuk ishte mundës i me shku vetë E autorizoi alion radiallano që në emrë dhe ti Tua kumton të njerëtëve që një më nëni Kaq Mi bëqështë të u heqës dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe tjeti pari Ishte e buvekri radiallahu talen Dhe nuk e kondësit këtë ali u fara Që koj i tha, me bel, me mur Jam i Urnuar me të nëgju, jam me emur, jam i udhheqër, nuk jam udhheqës Dhe nuk i këshin këtë problem sahabët, kush udhheqë, e kush udhheqët Andaj nga domit e razë është si ka, Ebu Bekri nuk i këshin problem Bëjtë të di, qështë ka që për e kamarëzëm, lërgun, Ebu Bekri Përndaj, gjithë ato spekulime, dhe ato shtë tëmime historike që bëhen Se sahabët kanë pasë konflikt me zveti, e kanë luftu për shkaqe do të udhëheqës e për shkaqe të për shkaqe të pushtit janë gjitha gënirë, të gjitha shpiftë dhe gënjera të paçundurshme. Nuk i pas të përne me sahabë, të të e kanë pasur probleme sa bëhet absolutisht asaj. Është vërtetuar se kanë duhet me sy të sapo konflikt e vërtetë kjo, m'i pse ngjemerson. Mi po ju për shkak të pushtetit. Ju për shkak të pushtetit, ju për shkak të fesë. Po për shkaqe tjera që ja popullsia më shëndër ndër. Po kjo është e vërteta. Prandaj shiko, i tha E, e mirën e me mërë A i dërguar me u dheqë burë, që e merë u dheqën A i dërgu me koni u dheqër, të dim Dhe kja është që dobi e rada se është mirë më përsa pitë. nuk pozicionit Cëllë jeti e vëllafon Nga një për shambull, ndullë Vjenë dikush edhe ndonë me pytë hoqë, në përëm, në përëm, në përëm Hoqë e është për e gërë Mirë, ta është kërë përë përë përë përë Nga pyci kalan në debatus, nga debatus i kalan në kundrështus, në nga, qëllë jetim, la, qëllë është pozicionit, të dim, la, ose fillan me atë qëtë pozicionin e, një unësdiva, la, la, mirë, nëse nuk din, qëka të më bëjë që nuk din, në të mëndëgjua të qëtë din, nga këtë pozicion, dalë nga dan, dalë nga të më bëjë, dalë në pozicionin e, të më të dishmet, mirë, nuk ka problem ku dikush pozicionot, por pastaj vështinga e pozunimit është edhe detyra. Po, nëse për shembull, nëse për shembull debatojnë dy vet për të qartësuar. Njëri është huaj i dishum për këtë çështje, tjetri nuk e din. Pozunimi i on katrads ndrysh. Salime ndrysh. Nëse ai fillon të treguaj që po din, tash seri më është ndryshë. Mos rregulla ku e ke marr çlibrin e ke lexu kur të e punzdik, e po nëse po nuk din, unë në pozicionin e pro. Nëse varës ishtë nga, nga pozicion njënë edhe, edhe dhe t'yra të. Nuk mund është me hy, nuk mund është me qenë, përshambull, uh, i, i kategorisë përshambull 3, e pas taj me hymë kategorin e parë, e me pritë me trajtu si në kategorin e 3. Ja s'ka kështu, cëllë jeti e lovërë, a e kër, a e kër, të dim? Nëse jetë kë, kër, kërë kërë do të me dy, nëse jetë kërë do të kërë, nëse jetë kërë, cëllë jetë? Ana do të më ditë kush. Jo, kom, do ana kompetentë, të dim kush është kaos. Ky është çyky, apo ky ka çto punë bro? Pra. Ti je çyky, apo çyki je ti bro? Pra. Mir po, sa ti je për poziciona, duke i nga nga, nga përgjegjësit, ke nukon rre, dhe ne rregull atë. Donë me qenë në pozicion ne, atë ju ka privilegje. Kurkon ngarkesën e përgjegjësisë duhet të treshe. Jesh ja koksom e lëviz. Rri te ky pozicion me të mirat e me ngarkesat, me përgjegjësit dhe me detyrat, me rri por ju aliviz nga pozicionet e ndryshme kur kur kërkohet për shemb ë uh, niveli çaktur intelektual tash të këtë rregull thotë kështu e unë do rregullo se di eu që i di e, vla, që të rregullar rregullapro apo nga se për kët nivel duhet me ditë të rregulla nuk e din çu të rregull e po në korçësa fillon me fol për këtë çështje nuk diun e vëlla unë skum lezushëm e nes nuk di shum atëherë asht edhe ngaptë do var si kush hi ban më fol Po kur të falsh, do të me di që shme fola. Përna i përtham që që është të apodicionën shumë rëndësi, që a këto të ciljevëlla? A e nëzansi e mësusi? A e hodgja e gjemati? A e u dhequr apo dheci? A e përgjeci apo e po në marësi? Ciljevëlla të japo? Ka e njërë të i përzinë kompetentë, kështë jetë të jalo? Ciljevëlla të dimë tani. Nësi drejtore, di e drejtore që fa të dyra ka. Nëse jene në punës, si dhjetë që ka ka, nëse prindë dhjetë që ka ka, nëse je fëmijë dhjetë që ka ka. Darë e kompetenës, gjithë kush i ka deshkërët e betë. Prej, gjithë ashtë do bjoj që nëzirim këtë të ndërëllët e rështë edhe, uh, Indujtaria shë i ka si e privonjiri. Indujtaria si e privonjiri. Dhe mënë Tani ars nuk e provuan nga hyra në çabe për asgjë tjetër. As për shkak se ishin të bardh, as për shkak se ishin zi, as për shkak se ishin gakufis, as për shkak se folsin këngë, absolutisht nuk janë këtu, absolutisht. Pengesa që dikush tjetër vi Allahu xhallahu ta. Që dikush tjet në xhenat, që dikush tjet ndrëg zotit. Mirë, po ithdaria është pengesa më e madhe. Si koqta për shkak të itharisë Përshka këte inatëve të tyre, e privuan vetën dunja nga veni ma i pasën fëtyrën e tokës. Oso. Nga veni ma, ma, ma i shenën bë i fëtyrën e tokës. Kush i privaj? Thash, jo pejgamberi, sër, nga se ajë ti kësh privuar, ajë, këshmi privu vitën e nonëtë. Përsi vjetë, s'ka ju, për du me shko në haqë. Nuk i privaj e nga viti e ti, i privaj Zotë i Gjellëvojnë, aftër randaj aja aty ku ka vendim zot xhelalualla nuk kem ne çfarë bëna ane po të josh të sapë ka mësua unë nuk po ju përsej për sa zgjon kjo është shtëpi i allahut dhe ai ka ditë me vendosur që e lën me fund shtëpi vet a kështu se kujtë shteton allahut ka më shumë më i madh po s'e kuptu shtetonë ahetja që, kështu Allah, a, ja që vënës, kush më i po mund të morë po s'po duhet të morë apo Së kam kohë me të pranu Për shemë bë, është normal këponë Normal A e në njerëk, jo, lo Shpija vetër A kadrit Zotin me vendusë kush me i njështë vetë? Po, kadrit A kadrit Allahu Gjellua me vendusë kush me i njështë vetë? Po Përndëj, Allahu Gjellua me vendusë Që në këtë sepit pasër Nuk hy njerëse Kanë besim të pa pasër Dhe Allahu Gjellua me vendusë Sa ata që kanë besim papastër, don kanë besutni, kanë devime, kanë hu Allahu xhallehu ala, kanë hu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Këta as janë sunina po. Nuk kanë simin xhënat, nuk kanë vendos për këtë Muhamedi alaihi ve sellem, as Abu Bekri, as Filoni, kanë vendos kush? Allahu xhallehu ala. Allahu ka vendosur. Ata që kanë mohuar, ata që përgunësuan, ata që refuzuan, ka thonë Allah Gjallahu Ala, nuk ju në gjennet, nuk ju në gjennet. Përndaj, nuk është këtë që të këtë që të këtë që ka përsa këtu. Ajë që ka kryu gjeninë, ka përndohës sështë. Përndaj, nuk duhet një arzit me u e, bezdis nga këtë që ka përndohës Allahu, po duhet me shiku pëse Allahu Gjallahu Ala i ka përndohës. Dhe a ka mundësi ata me endriju statusin, ka mundësi. Për shambër, me thonë Allah Gj Të gjithë ata që i klasin këtë gjuhë, si në gjennet. Ose ata që e kanë këtë në gjurë, si në gjennet. Që të në një një në gjurë në kërës, Allah. E bjënë të një kjo që Zorë Gjellora ka punë bon ndari mësë njerëzë. Nuk u akhebë të gjithëve shansën e barabartë me i në gjennet, apo. U akhebë shansën me që tyhne që e këtë në gjurë, po jo këtën që e kanë këtë në gjurë, për po shambën me kënë kë E kjo e dhe të ishte përshirë, se ashtë status i pandrishvushme. Njyra ashtë status i pandrishvushme, a bo, së në një një një një një një atë. Për e orde është e pandrishvushme. Së më shme dhe shme për e orde në tonë, jo falcë më në bëndi, po. Së në kur, së në thurshë, që jam i filonit, i filonit i e o labë. A ashtë e ndrishvushme për e orde, jë, e pandrishvushme, ashtë. E ato që në të pandrishvushme, nuk i E as përfliem ne dikujt. E as pëdrimë ne dikujt. Kur, psar. Gja, këto njerë nuk ka durë më ndryshu. Dhe kjo do të thotë se pas e imponim, e detyrim, të apo. Mir, po na, çini ka mundsi më ndryshu. Dhe ndryshimi është për të mirën e tij, e ka bëll Allahu standard për gjeneratën e tijën. Dhe kjo është shumë logjikshme. Prandaj Allahu xhalla, wanaka kërku besonte. Nuk e besuonta. Mir, ndryshoi statusin e mund smart. Nga mos besimtar me kalon në besimtar, e pastaj duke e ndryshuar statusin i mundson veten tek shqasja në shpërlimet e panumerta të Allah xhallelahu. Mirë, por përdeson që gjendje është njëri, a e ka preu beteju jo Allahu xhallelahu? Nuk e ka prashtu Allahu kërkan, e ka prashtu njeriu vetë vetën. Nuk e ka preu Allahu askend, e ka preru njeriu vetë vetën. E i Për këtë arsye sa pejgamberë son të gjithë kanë me hin xhennet. Të gjithë kanë me xhennet, illa men eva posa ato reftuzojnë e i thashu këtë ju çdo Wa mën jë e bëja Rasul Allah, e kush rëfuzan e ndërgojë, kush nuk të më gjëtë. Tha Peygamberi S.A.S. Aj që, më thonë, më ndjekë muha, ndjekë rrugën të imë, ndjekë të shpalje, ndjekë të besimë. Aj që më mëhan muha, aj që përgënje ështërën zotën gjëllë u alë, fakat abë, aj ka rëfuzu me ju në gjëllë. Përndaj, rëfuzime për ju nuk në në në në në në në në në në në në n Nga sa lauja Përsa këtaj Kriterin kryesor Përmejnë gjennat është Aj që ka natyr të ndry Të mundsis të ndryshimit Apo Jo të pa ndryshimit Këja është e parë E dujta E le njëri unë të lirë këtë qështja Ti vendas Adam e ndryshu a të mëndryshu Andaj njëri unështë të rësysh për gjegjes Për përfundimin e ti Jo Allah gjennat në gjennat njëra Andaj njëri unë nuk duhet Me kontest vendimi dhe dispozita e Allahut xhallahu ala, qenë ai me angel apo ku nuk e ka. Ka shoqëtia. Gjeneri i shtëpive të pasur, e shtëpive të pasurve. Prandaj dhe nuk ka vënë të provuese për të pasurësit. Ata që pasurohen, pendojnë, kthehen te Allahu te bare kotara e këtij merrati. Dhe gjë është në fund, do të them, don këja është ajo që, që ka me privimin, që ka çust njëri është privuar benefit, vatia privuar benefit, gamirsiti Allahut. E prond ga çabia E privon nga gjeneti Njeri jo me vëprime dhe ti E privon veten nga përgjit doa dhe Dhe i thot Allahus më përgjit Jo vëllohi Allahus përgjit Allahu gjen në vëlloha ka gërru se përgjit Dhe qale Rabbuk më duoni Ashtë të gjib lëkum Dhe Zotit tha Më lutni mua ju përgjitjem Andaj Allahu përgjit E pëse nuk përgjit doa jem E ke primu vetë ndikon ka këpërgjitje Ti e i pe njëzë njëzë njëzë njëzë, lërgëve e pe njëzën Allah Lërgëve e pe njëzën, vi mjërësitë Allah Gjallëvarë Njeri është ta që i përëvan vetë në ti Njeri është ta që i pon keçë vetës e ti Nëse Allah Gjallëvarë, asë ku të keçë nuk i ponë Si kur së të ta pegamërësën Shërru lejse i lejke E keqëa shërru i një një një një n me mëkatët tona, me ngutit tona, me vëprimet tona, e privojmë vetën nga këmirësi, dhe pas taj, ja shkaktojmë ne vetës tonë të keqen, mërsa ju, Allah Gjellewala. Andaj, besëmë dojnë me pasë zhërën vendin të mirë për, për Allah në të barë e kotarë, që Allah Gjellewala i ndihman robet, i përgjit robet, i jap robet, robet taj që e privojmë vetën ti nga rahmeti Allahot. Roberta që provohet nga fali i Allahut. Roberta që provohet nga mëshira e Allahut el leula. Largoi perdet, largoi largoi pengesat, largon nga të privuarit, diltek shtegut të kategorisë të shpërblyerëve e të e të privilegjuarëve që më gëzuet të gjitha ato që i kanë gëzuar ata të parët dhe kanë më gëzuar të fundit, me gjithë ato që Allahu xhënaleu ka premtuar. Mos e provohet nga shumsa ne, nga se ti e po rjet për këtë provim ju Allahu xhënaleu. Të në raport të autor në problem sikur se përmana, do thotë, kushtova vandeqja, thë dha shikonin në hax, do thotë, ë, që uh, hax si e ka Abu Bakri radijallahu taalanu dhe hax e ka pa pejgamberi sallallahu alajkum. Përkuptu se on edhe Abu Bakri me gjithë devshmërinë, me gjithë dinjë që e ka para por si varr nga kush, nga Muhamedi sallallahu alajkum pasor Allah xhallahu teala. Ë kur erdhi kuha me buh pejgamberi është është e mëdhur vetë dallimi më madh mes Haxhit që bëi dhënë atko dhe mes Haxhit që e bëri pejgamberi sa sa përskuptu mersi në këtë islami s'ka ndëruar Allahu xhallahu me kët begati të madhe si me adhuron Allahu xhallahu nuk shum lidhas Haxh me buh nuk shum lidhas namaz me buh as çka do të shkmi kurrë gjithëllahu ne ka mësuar pandan kjo është begati e madhe që Allahu ua mëson njerëzë prandaj Ta fanërmë Allah për begatin e adurimit e të besimit Për edhe të kujdesemi Që mos ta privojnë vetën nga kjo mirësi Me mëndime, me, me qështje Qëfar dhe që ufështë ato Që njëri mundet me e privojnë vetën nga mirësi Allah gjendevojnë Kjo është ajë që Darësa me thonë për sot E vazhdojnë më tutje me njërë të radhës Që kanë pasu pas të haji Dhe më tutje me ato që kan be deri në fund zoti ju uruatësh provlef sallallahu alaihi wasallam muhammedu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi sallam taslim kher